בעזרת השם, שיחות ער"ן, עוד ס. שיחתו הקדושה של רבנו ז"ל, בעת שהראה מעשה בקהילת קודש ברסלב, שניזוקה ילדה אחת בבית שחפרו בו ועשו בו בניינים חדשים. גם כמה נפשות היו בסכנה גדולה. אז שמרתי מפיו הקדוש עניין זה. בעניין בניינים עיינתי והסתכלתי בעניין זה. וראיתי שכל העוסקים בבניינים ובחומות, אין אחד מהם יצא נקי. ואפילו עקום. אף על פי כן העולם עוסקים בזה, כי הוא קיום העולם, כי אי אפשר להיות בלא זה. ועל כן בהכרח שיהיו בני אדם, שיהיה להם חשקות לזה. ויש בעניין זה כמה עניינים וחילוקים, סוף כל סוף אין לו יצא נקי. ויראה שזהו פירוש כל העוסק בבניין מתמסכן. מתמסכן הוא לשון עניות, וגם לשון סכנה. במדרש מבואר בפירוש על פסוק ויבן הרי מסכנות לפרעה, אחד אמר שממסכנות את בעליהן, אחד אמר שמסכנות את בעליהן. והעיקר הוא הנחת היסוד. וצריך לדע באיזה זמן להניח היסוד ומאיזה עץ להניח היסוד, כי יש עצים שאינם אמורים להיות יסוד, אך אפשר לדע כל זאת. וגם מה שאין גדלים פירות במדינות האלו, הוא גם כן מחמת זה. האם שיש כמה פירות שאין יכולים להיות גדלים כאן? והוא גם כן מחמת זה שאין יודעים עניינים כאבן שתייה שממנה הושתה העולם, משם יוצאים גידים לכל הארצות. ושלמה המלך עליו השלום, שהיה חכם גדול וידע כל הגידים בפרטיות, היה נוטע עץ כל פרי כמו שדרשו רבותינו זכוננו לברכה. וגם במדינות הללו, אם היו יודעים מילוך הגידים בפרטיות יותר, היו יכולים ליטע גם כאן את הפירות שאינם גדלים פה. כי גם כאן אף על פי שהגיד ההולך למדינה זו מסוגל לפרי מיוחדת, עם כל זה כל הגידים מתערבים ומתחברים יחד. ועל כן גם כאן במדינות אלו יכול להיות כשמתרחקים מעט יכולים ליטע גם שאר הפירות שאין גדלים פה. גם יש מציאות שאם היו פותחים בבאר באיזה צד, היו יכולים ליטא ברחוק מקום משם אותם הפירות הנ"ל. גם צריכים לדע עליות וירידות של האבן שתייה, ולדע לפי הזמן את בחינת האבן שתייה באיזה בחינה ומדרגה היא האבן שתייה באותו הזמן. ולפי אותה הבחינה של האבן שתייה באותו הזמן, ידע איך להתנהג בעניינים הנ"ל. אך כל זה נעלם ונסתר מן העולם. כי יש דברים שאסור לגלותן. והעניין, כי העולם אומרים שבכל פעם נתחכם העולם יותר. ובאמת, בוודאי הדורות הקודמים בוודאי היו חכמים יותר מאוד, והם גילו עיקר החוכמה. אך מאחר שהם כבר הכינו הכל, על כן באינו הדורות האחרונים על חוכמות יותר, כי הדורות האחרונים הם באו על המוכן. כי כבר מוכן החוכמה מהדורות הקודמים שגילו עיקר החוכמה, ועל כן הדור האחרון מוסיף מעט ונתחכם יותר. כמו שמצינו בדברי רבותינו זכרונם לברכה שאמרו, אילה בדלית חספא, עלה השכחית מרגניתא טוטא. ועל כן, אף על פי שהקודם לא פעל כלל, כי העיקר הוא המרגניתא, אף על פי כן הראשון עיקר, כי הוא דלה חספא. היינו שהוא גילה וחפר יסוד ועיקר החוכמה, שעל ידי זה בא השני בנקל על עסק החוכמה בתכלית. ועל כן, ויש דברים שאסור לגל אותה, לגלות אותם כי אם היה מגלה אותם היו יכולים זרות כי יש באותו העניין כמה דברים ועניינים שצריכים לעשות לזה ואם היה נתגלה אותה החוכמה בעולם והיו יודעים אותם עניין, היו יכולים לבוא מזה בדורות האחרונים זרות כי הדורות האחרונים מוסיפים בכל פעם חוכמה כנ"ל לפעמים הדורות האחרונים טועים בחוכמתם שמוסיפים על כן אם היו מגלים עניינים הנ"ל, והדורות האחרונים היו רוצים בכל פעם להוסיף עליהם חוכמתם, והיו יכולים לטעות בטעות חוכמתם שהיו מוסיפים עד שהיה יכול להתגלגל לעניינים הנ"ל הנעלמים מן העולם עבודות זרות חס ושלום. כי היה נדמה להם על פי טעותם, חס ושלום, לעבוד אותן עבודה זרה חס ושלום. כמו שמובא בעניין עורלה, כי היית שנים שורה קליפה על ובדורות הראשונים טעו בזה עד שהיה להם עבודה זרה בזה בתחילת נטיית האילן דווקא, בעת ששורה הקליפה הנ"ל. כי כפי שהיו יודעים היטב עניין נטיית האילן, מה שנעשה מזה, היה נדמה להם על פי טעותם שבוודאי צריכים לעשות אותו עבודה זרה חסר שלום שהיו עובדים. כי היה נדמה להם שהוא פשוט כפי מה שטעו בחוכמתם, ועל כן אסור לגלור רק עניינים כאלו. ס"א עניין אדרבי הנאמר בגמרא זה, זה היה בחינת תשובה, ששב בתשובה על שפגם בתורה לומר שלא כעניין וכראוי. תכף ומיד שהקשה אותו חברו הבין מיד שפגם ושב בתשובה מיד. כי יש תשובה שהיא בכוח ועדיין לא יצאה לפועל. בשביל זה אדם משיג לפעמים למעלה ממדרגתו, מה שאינו ראוי לזה. היא כדי שתצא התשובה מכוח אל הפועל כנ"ל. וזה בחינת אדריבי, שהתשובה הייתה במתחילה רק שהיה בכוח כנ"ל ועתה יצאה לפועל כי על ידי שהשיג למעלה ממדרגתו על ידי זה פגם לומר שלא כעניין ואזי חברו מקשה עליו ואזי הוא מתעורר מיד ומבין שפגם ושב בתשובה מיד נמצא שעל ידי זה יצאה תשובה מכוח אל הפועל ס"ב דא שיש בבני אדם סגולות גדולות כי יכולים לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים, ואפילו היקרות חס ושלום הוא בא ממחשבות בני אדם. כי כשהמחשבה היא כולה אחוזה ודבוקה בדבר אחד שיהיה כן, דהיינו כל הבחינות שיש במחשבה דהיינו פנימיות וחיצוניות, ושאר הבחינות כולם עד הנקודה, וכשכולם כאחד אחוזים ודבוקים וחושבים שיהיה כן בלי בלבול ונטייה למחשבה אחרת, על זה הם פועלים בהכרח שבהכרח יהיה כן, כמו שהם חושבים. וגם שהמחשבה תהיה בפרטי פרטיות, לא בדרך כלל, כגון שיחשוב שאם יהיה כן, יהיה כך וכך בפרטיות, אבל כשחושב בדרך כלל ובבחינת גולמי כלים, ויכול לטעות כמו שטען נבט שראה אש יוצא מעמתו וכו'. גם לעניין הלימוד מועיל זה, אם תהיה מחשבתו תקיפה מאוד כנ"ל, בוודאי יהיה כן, ובלבד שתהיה המחשבה תקיפה ואחוזה מאוד בזה כנ"ל, דהיינו למשל שיחשוב במחשבתו, שיזכה ללמוד ולגמור כל ארבעה פוסקים כולם, עם כל הפירושים הגדולים, ויחשוב ויצאה בדעתו באיזה אופן ילמוד אותם, בכמה זמן, כגון למשל שיזכה ללמוד חמישה דפים ביום אחד, אז יזכה לגמור כולם בשנה אחת. יכניס במחשבתו בזה היטב היטב בתוקף גדול מאוד, אז שתהיה המחשבה תקיפה ואחוזה בזה מאוד. כי יצא בזה בשעה לימודי התורה הקדושה כגון ש"ס עם הריף והראש וטורים וכו' ותנ"ך וכיוצא ויחשוף וישתוקק ויחשוב בזה הרבה בתוקף גדול אזי יזכה שיהיה כן ואמר שזה מרומז בדברי רבותינו זכרונם לברכה במה שאמרו מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה מועלת ממש דהיינו שמועלת ומסייע לזה אפילו לדברי תורה ואף על פי שרש"י פירש שם בעניין אחר אף על פי כן הוא כך ולא סיים לבאר הדבר יותר, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. ס.ג. בכל מדינה ומדינה יש דבר שחשוב באותה מדינה ותכף שמתחיל אותו הדבר, יש בו טוב ורע, והטוב הוא מעט והרע הוא שווה ממש בכל התנועות אל הטוב, כדי שלא יהיה ניכר בין הטוב ובין הרע. ואותו הדבר הולך וחשוב עד הסוף, כגון במדינה זו חשוב בעל שם. ובאמת היו כמה בעלי שמות אמיתיים וצדיקים, ועתה נתרבו הרבה בעלי שמות של שקר. והכלל, שכל מי שרוצה וחפץ יכנוס בזה, לעסוק באותו הדבר החשוב באותה מדינה, כגון בעל שם במדינה זו, הוא מצליח באותו הדבר אף שהוא שקר כי באמת אינו יודע כלום. רק שהדבר תלוי בהתעוררות שלו איך שהוא מתעורר וחפץ באותו הדבר. וגם תלוי במקום שמתחיל שם להנהיג אותו הדבר. אם ההתחלה במקום שהם מאמינים בזה, או שמתחיל עם נשים שהם דרכן להאמין בכל דבר, אז היה מצליח. וזה יכול להיות שאחר כך יאמינו בו גם כגם אותם שהם רחוקים מלהאמין בכלל, וכזה. ואם היה מתחיל במקומם הם היו מתוצצים ממנו ולא היו מצליח כלל. אך מאחר שכבר התחיל במקום שחשוב שם ויש להם אמונה, על ידי זה יכול להיות שגם הם יהיו מוכרחים להאמין בו מאחר שהוא מצליח. אבל יש מדינה אחרת שאין חשוב שם כלל אותו הדבר, כגון מדינת אשכנז, שאין להם שום אמונה בבעלי שמות, ושם אין שום הצלחה והתחלה למי שרוצה לעסוק בזה. וכמו כן עניין ההנהגה והגדולה של צדיקים במדינה זו, או מדינה אחרת אין להם אותה גדולה, כגון במדינת ישמעאל, שנקראים חכמים, ואין להם אותו ההנהגה והגדולה כלל. ועל כן במדינה זו כל מי שרוצה לעסוק בזה, להנהיג בדרך הצדיקים כפי הנהוג עתה, הוא מצליח בזה, כנ"ל. השם יתברך יגלה האמת במרב ימינו אמן. במדינה שמתקבלים שם מופתים ומתנהגת בדרך זה, על ידי זה בעצמו נעשים לפעמים מופתים, ולפעמים אינו עולה בידו. ס"ד התנס... מההתנשאות וגדולה אין ראיה כלל כי ההתנשאות הוא דבר בפני עצמו לפעמים עושים דבר שעל ידי זה זוכים לגדולה והתנשאות וכיוון שהאלה לא ירד ומצאים במלכי ישראל שבשביל דבר אחד זכו למלוכה עד דור כמו שכתוב בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל ודבר זה באמת קשה להבין על כל פנים, זה הדור הביא מוכרח שהופסק אצלו הגדולה במלוכה. ואפילו אם יעשה דבר זה שעשה זקנו ויותר ויותר, יותר מזה, לא יועיל. חמץ שנגזר כבר שאצלו יופסק המלוכה והוא יצטרך לסבול לא עונש אבותיו. נמצא שהוא פליאה נשגבה מאוד כי אבותיו זכו על ידי דבר זה לבד למלוכה דור הביא, והדור הביא בעצמו שכבר מוחזק במלוכה מאבותיו, אינו מועיל לו שום דבר. אפילו אם יעשה אותו דבר שעשה אבי זקנו, לא יועיל לו שתומשך מלכותו יותר לדורות שאחריו. אפילו אם יעשה מה שיעשה לא יועיל, מאחר שכבר נגזר שאצלו יופסק המלוכה. והוא דבר תמוה מאוד להבן. ובאמת אין אנו מבינים דרכי השם. על כל פנים ימצא שלפעמים אחד עושה דברים טובים הרבה, ואף על פי כן אין לו גדולה, חמת שמוכח על פי הגזרה שהופסק אצלו הגדולה כנ"ל. ולפעמים אדם זוכה לגדולה על ידי דבר אחד אפילו הדור רביעי והבן. ס"ה, הידי שמחה ניצולים ממיתת בנים, כי הקליפה רושקת אותם חס ושלום, נקראת ל"י ל"י וכו', והשמחה היא ההפך ממנה. ס"ו, הזהיר מאוד כמה פעמים להתפלל בכוח גדול להכניס כל כוחו בדיבורי התפילה. כמובן מזה בספרד התגושים בכמה מקומות. הוא אמר כמה פעמים שאדם צריך להכריח עצמו מאוד לתפילה. לא כמו שאומרים קצת שאין להכריח עצמו לתפילה, רק אדרבה, צריכים להכריח עצמו מאוד מאוד בכל הכוחות לתפילה. שוב אמר, כשאדם מתפלל בכוונה דהיינו שמקשר המחשבה אל הדיבור, הוא מטה אוזנו ושומע מה שהוא מדבר, אזי הכוחות נמשכים ממילא לתוך דיבורי תפילה. כי כל הכוחות מצפים ומסתכלים תמיד על זה שימשכו ויוכנסו בתוך דיבורים הקדושים. על כן כשמתפלל בכוונה נמשכים ונכנסים כל הכוחות שלו ממילא לתוך התפילה. וזוכה להתפלל בכוח גדול, אף על פי שאינו מכריח עצמו לזה. כי הכוחות נמשכים ממילא לתוך דיבורי התפילה כשמתפלל בכוונה. ס"ז מי שאינו שומע בצייץ את דברי החיים האמיתיים, הוא יכול להשתגע. כי עיקר שיגעון של כל המשוגעים הוא רק מחמת שהוא אינו ציית ושומע לדברי הבעלי שכל. כי המשוגע, אם היה שומע וציית לדברי האחרים שהם הבעלי שכל, בוודאי לא היה משוגע כלל. כי אף על פי שלפי רוח שטות ושיגעון שלו נדמה לו בבירור גמור שהוא צריך ללך קרוע או להתגלגל באשפה וכיוצא בזה מדרכי השטות והשיגעון, אף על פי כן, מאחר שהגדול ממנו אומר לו שאינו צריך לעשות כן, אם היה מבטל דעתו נגד דעת הגדול ממנו בחוכמה, בוודאי היה מתבטל כל השיגעון שלו. נמצא שעיקר שיגעון הוא רק מחמת שהוא אינו רוצה לשמוע או לצייד דברי החכמים. והבן הדבר היטב. ס.ח. הסבירנו עוד כמה פעמים על השיחה בינו לבין קונו. שכל אדם ידבר וישיח בינו לבין קונו. ויישב עצמו היטב מה הוא עושה בעולם הזה, וירחם על עצמו, ויפרוס כפיו בתחנונים ופיוסים לבקש ולהתחנן לפניו ידבח, שיזכהו בהחמיו מרובים להתקרב לעבודתו ידבח, וישתדל להמציא לו טענות ובקשות על זה, ועניין שיחה זו יהיה בלשון אשכנס שמדברים בו, קורה מבוארת זאת בספרים הנתפסים, אבל יותר מזה רבה לדבר עמנו הרבה מאוד בעניין זה. כי מי שירגיל עצמו לנהוג הנהגה זו בכל יום, על כל פנים שעה אחת, בוודאי יזכה להתקרב אליו יתברך באמת. ואף אם לפעמים הוא אוהל שמקיים הנהגה זו ימים ושנים, ואף על פי כן עדיין לא זוכה להתקרות כראוי, אף על פי כן יחזק עצמו יותר ויותר, כי סוף כל סוף יועיל לו בוודאי. ואמר שדוד המלך, עליו השלום, ייסד מזה ספר תהילים. ואמר שעיקר ההתבודדות של דוד המלך היה المיטתו, בית על מיטתו בעת ששכב על מיטתו וכיסה עצמו בסדין אז היה מדבר ומסיח כל ליבו לפני השם מטבח כמו שכתוב אסחה בכל לילה מיטתי בדמעתי וכולי אשרי אשרי מי שירגיל עצמו לקיים הנהגה זו העולה על הכל ואין בספר לקוטט עניינה בדף למד ב ושים לכל מה שנאמר שם בעניין זה ותרגיל עצמך לקיים הדברים הנאמרים שם והשם יתבח יעזור בכל פעם שתזכה לפתוח פיך שתוכל לפרש שיחתך לפניו באמת. סט. זמרו למי שמנצחים אותו ושמח, כי צריכים לנצח אותו יתברך כביכול. כי אף על פי שנדמה לאדם שהשם יתברך אינו רוצה לקרבו, מחמת שקלקל הרבה, וגם עכשיו אינו מתנהג כראוי שרצונו יתברך, אף על פי כן צריך האדם לחזק עצמו ביותר. ולהשתטח עצמו לפניו ולפרוס כפיו אליו נדבח שייחם עליו ויקרבהו לעבודתו. כי אף על פי כן אני רוצה להיות ישראלי, נמצא, שרוצה לנצח את השם נדבח כביכול, והשם נדבח יש לו שמחה מזה שמנצחים אותו כביכול. עין ענה ואמר, הייתכן שאנו מניחים את השם נדבח שיעשה ויחשוב לגזור גזרות בעולם? כי אנו צריכים לקרוט את השם יתברך מעסקיו שהוא עוסק בהם באיזה גזירה וכייצר חסל שלום לקרוט אותו משם שישליך זאת יפנה אלינו למה שאנו רוצים לדבר עמו לבקש ממנו שיקרב אותנו לעבודו יתברך כי כשאחד מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך ופרי שיחתו לפניו יתברך אז השם יתברך משליך כל ענייניו וכל הגזירות שהוא רוצה לגזור חסל שלום כל העסקים שלו שהוא יתברך עוסק בהם ומשליך הכל הוא פונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו, לפרש שיחתו לפניו, לבקש מאיתו שיעזרו להתקרב אליו ידבח. ע"א. בעניין מה שכתוב בזוהר הקדוש על פגם הברית, בפרט מנדאושית זרה, בקנאיה וכולי, חס ושלום, אין מועיל תשובה, אמר רבנו ז"ל שאין הדבר כן, רק על הכל מועיל תשובה, ואמר שבזה המאמר זוהר אין שום אדם מבין הפשט רק הוא לבד. והכלל שבאמת מועיל לתשובה בוודאי לחטא זה, אפילו אם הרבה לפשור חס ושלום בזה. וכבר מבואר בספרים הנתפסים כבר שעיקר התשובה הוא לבעל יעשה עוד מכאן ולאבא. והוא מוכרח לעבור באלו המקומות ועניינים שהיה בתחילה ולהתנסות שם. וכשמאחים על עצמו עכשיו אין הוא עושה עוד מה שעשה מקודם ומשבר את אהבתו, זהו עיקר התשובה. ע"ב כבר מבואר שאין להשגיח כלל על פניות ומחשבות זרות ובלבולים שבתפילה. רק לעשות את שלו, ללך בתפילתו כסדר, ולא ישגיח על שום בלבול למחשבה זרה כלל. רק הוא יעשה את שלו ולאחזור פניו להביט עלינו למחשבות כלל. גם אמר שזה טובה גדולה מה שבאים עליו מחשבות זרות ופניות. כי בלודו אם היה אדם מתפלל לתפילה כראוי, לא היה אפשר לסבול כלל את גודל עוצם הקטרוגים שיש על תפילה שהיא כראוי. ועל ידי שתפילה מלבשת מחשבות זרות, על ידי זה אין החיצונים מסתכלים עליה כל כך, ואין הקטרוג גדול כל כך. על ידי זה יכול התפילה לעלות. הוא בוחן לבבות, הוא יודע האמת לאמיתו. שאף על פי שיש לאדם פניות ומחשבות זרות, אף על פי כן פנימיות מחשבתו היא להשם לבדו. כי פנימיות כוונתו בתפילה היא באמת להשם נדבך. להשם נדבך בוחן לבבות ומסתכל על פנימיות כוונתו רצונו, מקבל תפילתו באהבה. אף על פי שהיא מלובשת במה שמלובשת, כי פנימיות רצונו וכוונתו הוא טוב. וזהו רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, היינו, שיש מחשבות רבה בלב איש בשעת התפילה, כי אז באים עליו בלבולים גדולים ומחשבות רבות, אבל עצת השם היא תקום, היינו, פנימיות הנקודה שבלב, מה שבפנימיות המחשבה מתכוון להתפלל השם יתברך לבד, שזה בחינת עצת השם, שמתכוון להשם יתברך לבד בפנימיות מחשבתו. זה נשאר קיים, מבחינת עצת השם היא תקום כנ"ל. על כן אין להסתכל על שום מחשבות חוץ ופניות רק להתפלל כסדר כנ"ל. ע"ג יש צדיקים שמגלים ואומרים תכף מה שהם רואים, ואלו הצדיקים נשמתם היא מבחינת אותיות מן וזהו מן צופים אמרו. אלו שמבחינת מן צפח שהוא בחינת צמצום כידוע, מה שרואים וצופים הם אומרים, ואין הם יכולים להחזיק אצלם. אבל יש צדיקים ששורשם מבחינה גבוה יותר, שהוא בחינת הרחבה, הם יכולים להחזיק אצלם כל מה שרואים. ע"ד, בעניין התפילה לפעמים אין לאדם שום התלהבות בתפילה, וצריכים לעשות לעצמו התלהבות וחמימות ולב בורר לתפילה. כמו למשל, שנמצא לפעמים שהאדם עושה לעצמו רוגז, עד שבא בכעס ומתרגז, כמו שאומרים העולם בלשון אשכנז. וכמו כן ממש בקדושה, בעניין התפילה צריכים לפעמים לעשות לעצמו רוגל ויעשה לו חמימות וטבירת הלב בדיבורי התפילה ועל ידי זה יבוא אחר כך באמת בהתלהבות החיים ותלל בתפילה ויזכה שיבער ליבו על השם מטבח להתפלל בהתלהבות גדול וכן בעניין השמחה, בפרט בשעת התפילה שצריכים שתהיה התפילה בשמחה גדולה וצריכים להכריח עצמו לשמח עצמו בכל מה שיכול כדי לזכות לשמחה ובפרט גישת התפילה, כמובן הפסוק הזמרה לאלוקי ועודי וכולי, אין שם. ואם לפעמים דעתו מבולבל, ואין הוא יכול בשום אופן לשמח עצמו, אז ארצתו שיעשה עצמו כאילו הוא שמח. ואף על פי שבתחילה עדיין אין השמחה באמת בליבו, אף על פי כן, על ידי שעושה עצמו כאילו הוא שמח, על ידי זה יזכה אחר כך באמת לשמחה. ועצה זאת היא עצה גדולה מאוד, גם בכל הדברים שבקדושה. שבתחילה צריכים לעשות עצמו כאילו להוט אחר אותו הדבר שבקדושה, ואחר כך זוכים באמת לזה. זה אבן מאוד. ע"ה. בעניין התפילה סיפר רבנו זכרונו לברכה עימנו הרבה, והזהיר מאוד להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה, דהיינו לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, שיתה אוזנו היטב היטב וישמע מה שהוא מדבר בתפילה. וזה עיקר התפילה בכוונה, ולא היה מצווה להתפלל עם כוונות ממש על פי כתבי הארי זה אפילו לאותם אנשים שלומדים כתבי הארי על פי פקודתו. ואמר שעיקר שלימוד התפילה הוא ברוך אתה ה' וכולי כפשוטו. וזה עיקר כוונת התפילה, שיכוון פירוש המילות וישמע היטב מה שהוא אומר. והיה מתלוצץ מאוד מאוד מאותן האומרים שאין צריכים להכריח עצמו לתפילה. והיה מזעיר מאוד להתפלל בכוחו ולהכניס כל כוחו באותו את התפילה. ועל המחשבות זרות הבאים בתוך התפילה, היה מצווה לבלי להשגיח עליהם כלל. רק יעשה את שלו ויתפלל כדרכו, <coughs> ואל ישגיח כלל על שום בלבול. ואל יחזיר פניו ומחשבתו עליהם כלל. כאשר מבואר מזו הספרים הנדפסים כבר. גם אמר רבנו זיכרונו לברכה, שאי להתפלל לכל התפילה בכוונה כראוי. כי כל אחד ואחד אינו מתפלל, כי אם קצת מהתפילה בכוונה, כנראה בחוש. שאחד אומר כתורת בכוונה, ואחד אומר פסוקי דזימא בכוונה וכיוצא בזה. וראיתי בכתביו תורה על זה, אך לא זכיתי לעתיקה. וקצת, מה שאני זוכר משם הוא שזה בחינת מדעית הוותיקונים, דיית מרא דיידין ויתמרא די רגלין וכו'. זה בחינה ענת, שכל אחד מתוררים זוכה להתפלל בכוונה חלק מהתפילה כפי בחינתו. על כן, אל יפול לב האדם בראותו שזכה להתפלל קצת בכוונה איזה חלק מהתפילה, ופתאום נפסק, ואינו יכול להתפלל כרוב בשום אופן, כי זה מוכרח כנ"ל. להשתדל להתפלל שער התפילה בפשיטות גמור. ואפילו אם לפעמים הוא מייגע עצמו ואינו יכול להתפלל כלל, אף על פי כן, אל יפול בדעתו מזה כלל. כי זה כלל גדול שאסור לפעול בדעתו בשום אופן, אפילו אם יעבור עליו מה. ואפילו אם אינו יכול להתפלל כלל. רק יכריח את עצמו על כל פנים לדבר דיבורי התפילה בפשיטות גמור כמו תינוק בבית הספר ממש. ויאמר כך, כמה וכמה דיבורים בפשיטות גמור, ועל פי הרוב יזכה ברחמה וטבח להתעורר מזה עד שיחזור ליבו מאוד ויתחיל פתאום להתפלל בתעורות. רק שלא יעמיד זאת בניסיון. כי בוודאי כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו ופחיתותו ראוי לו לדעת שהוא החוק מאוד מאוד בתפילה. כי תפילה גבוה מאוד מאוד, וגבוה יותר מלימוד התורה. אומר לך נזכה לעבודה גבוה כזה. על כן עליו לעשות את שלו, להתחיל דיבורי התפילה בפשיטות גמור, אדון עולם אשר מלאך וכולי. ביתר אוזנו מה שהוא אומר, ולצמצם את מחשבתו מאוד, שלא תתפזר מחשבתו לחוץ. רק שתהיה כל מחשבתו בתוך דיבורי התפילה. מתפלל כך כסדר ופשיטות עד שבתוך כך יעזרו השם בהחמה ובהתעוררות וכולי כנ"ל. ואם לפעמים אינו זוכה בכל התפילה להתעוררות, מה לעשות? אם נזכה יוכל לדבר אחר כך, איזה קפיצן תהילים ובקשה וטחינה אחרת, ככה בכוונה. הכלל, שאדם צריך להכריח עצמו בכל הכוחות וכל הדברים שבקדושה מאוד, בפרט לתפילה. ואף על פי כן אינו זוכה, אסור ליפול בדעתו כלל. ויחזק את עצמו ויחיה את עצמו בכל מה שאפשר. וכבר מבואר מזה בספרים הנתפסים. ויזהר מאוד להתפלל בשמחה, ולהרגיל עצמו שתהיה תפילה בניגון של שמחה. ויאל לשמח את עצמו קודם התפילה ולהחיות את עצמו בכל מה שאפשר. ולחפש למצוא בעצמו איזה נקודה טובה כדי לזכור את השמחה שיוכל להתפלל בשמחה. וכבר מבואר מזה במאמר, ויש בעניין זה של תפילה הרבה הרבה לספר, אך אי אפשר לבהר בכתב, כי אם קצת ראשי פרקים. המשכיל החפץ באמת יבין היטב את, את כל דברינו, כי הם עצות נפלאות ונוראות, אמיתיות ותמימות. גם יאוין היטב במאמר תאומות יחסיומו, מה שכתב שם על פסוק צוהר תעשה לתיבה וכולי, בדף ט"ו בספר הראשון. גם בדף ס"ח ע"ג, גם כן על פסוק צוהר תעשה הנ"ל. ועתר זנך ושמע פקח עיניך ורואה שם היטב באמת. מה דעית שם מעניין האמת, שעיקר הוא האמת, שכשמלבלים ש... את האדם בתפילתו ובעבודתו מאוד מאוד בכמה מיני בלבולים, mm -hmm. העיקר הוא האמת, שיראה בתפילתו לדבר על כל פנים הדיבור באמת, בפשיטות, באיזה מדרגה שהוא וכו', עיין שם היטב. על ידי זה תזכה בוודאי לתפילה עם תרגיל עצמך לקיים מה שנאמר שם באמת. גם הוא כלל גדול בכל העבודות השם, כמבואר שם, עיין שם. גם שמעתי שאמר שכל התנועות שעושים בשעת התפילה בידיים וכיוצא, זה בחינת וידו הקטווין רזין וכולי, נאמר בתיקונים. ע"ו <עדבר> <עדבר> שמעתי בשמו מכבר שסיפר שלמד כל ארבעה שולחן ערוך שלוש פעמים, פעם אחת כי פשוטו פעם שני למד וגמר אותם והיה יודע בכל דין ודין מארבעה שולחן ארוך השור שלו בגמרא פירוש רש"י בתוספות. ופעם שלישי למד וגמר אותם וזכה לדע בכל דין ודין סוד הכוונה של הדין. מפני מה הדין כך על פי סוד. וכפי הנשמע כל זה היה בימינו אוהב כי אחר כך חזר וגמר אותם עוד כמה פעמים. דרכו היה תמיד שהיה הרבה הרבה כל ימיו עד הסוף אפילו בעת החולת הכבד שהיה לו בסוף ואף על פי שהיה לה פתיחא דציבוע, שעוסק הרבה עמנו ועם כל אנשיו ולקרבם לעבודת השם וליתן לנו עצות בכל עסקינו וכו' וכו'. וגם מוחו משוטט תמיד בהשגות גבוהות ונוראות תמיד וכו' וכו', אף על פי כן, היה עוסק בלימוד התורה בפשיטות הרבה בכל יום ויום. ולא היה טעות כלל, רק תמיד היה ביישוב הדת. ובעניין זה היה חידוש נפלא, ואי אפשר לספר מזה כלל. ובחמת זה היה לו פנאי על כל דבר. ותמיד היה לימודו במהירות גדול מאוד, היה לומד כמה דפים פוסק בשעה אחת, עם כל הפירושים כולם שסביב ארבעה שולחן ערוך הנדפסים בכך גדול, שהם עטורי זהב, המגן אברהם, בעיר הגולה, פרי חדש, וטרד זקנים, וכיוצא בהם בשאר חלקים. סיפר שבעת שהעולם מכינים עצמם להתפלל בבוקר, וכשמתחילים להתקבץ עד שמתחילים להתפלל, באותה השעה הוא לומד ארבעה דפים פוסק. וכן כל מה שלמד גמרא ופוסק רצה הכולה במהירות גדול מאוד. סיפר עמנו הרבה בעניין זה שטוב ללמוד במהירות ובלי לדקדק הרבה בלימודו. רק ללמוד בפשיטות ובזריזות ובלי לבלבל את דעתו הרבה בשעת לימודו מעניין לעניין. רק יראה להבין הדבר בפשיטות במקומו. ואם לפעמים אינו יכול להבין דבר אחד, אל יעמוד הרבה שם ויניח אותו העניין וילמד יותר להלן. ועל פי רוב ידע אחר כך ממילא מה שלא היה מבין מתחילה. כשילמוד כסדר בזריזות להלן יותר. ואמר שאין צריכים בלימוד רק האמירה לבד, לומר דברים כסדר, וממילא יבין. ולא יבלבל דעתו בתחילת לימודו שירצה להבין תכף, ומחמת זה יקשה לו הרבה תכף ולא יבין כלל. רק יכניס מוחו בלימוד ויאמר כסדר בזריזות וממילא יבין. ואם יבין תכף יבין אחר כך, ואם יישארו איזה דברים שאף על כן לא יוכל לעמוד על כוונתם, מה בכך? כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ליגמו ועדרא ליזבר. ואף אלגד, דולא ידעה מייקה אמר, שנאמר גרסן נפשי לתאווה וכו'. כי על ידי ריבוי הלימוד שילמוד במהירות ויזכה ללמוד הרבה, הידי זה יזכה להבוא כמה פעמים אל כל אלו הספרים שלומד, לגומרם ולחזור ולהתחיל ולגומרם פעם אחר פעם. והידי זה ממילא יבין בפעם השני והשלישי מה שלהם מבין בתחילה, כל מה שאפשר להבין ולעמוד על דבריהם. ודיבר הרבה בין מאוד בעניין זה, ואי אפשר לבאר דברים אלו בכתב ותת, אבל באמת הוא דרך עצה טובה מאוד בעניין הלימוד. כי על ידי זה יכולים לזכות ללמוד הרבה מאוד, לגמור כמה וכמה ספרים. וגם לזכה להבין הדברים יותר מאשר אם היה לומד בדקדוק גדול. כי זה מבלבל מאוד מן הלימוד. וכמה בני אדם פסקו מלימודם לגמרי ידי ריבוי הדקדוקים שלהם, ומאומה לא נשאר בידם. אבל כשיגיל עצמו ללמוד במהירות כנ"ל, בלי דקדוקים הרבה, התורה תתקיים בידו. ויזכה ללמוד הרבה מאוד גמרא ופוסקים כולם, בתנ"ך ומדרשים מספרי זוהר וקבלה ושאר ספרים כולם. וכבר מבואר שיחתו של רבנו ז"ל, שטוב לאדם שיעבור בחייו בכל הספרים של התורה הקדושה. ופעם אחת חישב רבנו זיכרונו אי וחמה שאדם צריך ללמוד בכל יום עד שאין היה מספיק. דהיינו, לגמור בכל שנה ש"ס עם הריף והראש וארבעה שולחן ערוך הגדולים, כל המדרשים כולם, כל ספרי הזוהר, תיקונים, זוהר חדש, וכל ספרי קבלה מהריזל. גם צריכים ללמוד את השיעור ביום בקצת עיון, ועוד חישב הרבה דברים, גם צריכים לומר תהילים כל יום, תחינות ובקשות הרבה הרבה. ואז סיפורי הרבה מעניין זה שצריכים לדמוד במהירות גדול ובזריזות, ובלי לבלבל דעתו בדקדוקים הרבה מעניין לעניין. הדברים הללו הם בדוקים ומנוסים. גם לא היה מצווה לחזור תכף על לימודו, רק רצונו תמיד היה ללמוד הספר או הפוסק שעומד כסדר מראשו לסופו בזריזות, אחר כך יתחיל פעם שני ויגמור אותו כולו וכן פעם אחר פעם. גם אמר לבעל יהיה נבהל מזה שהזכיר שצריכים ללמוד כל כך כל, כל, כל, כל יום, כי גם אם אינו זוכה ללמוד כל כך, אף על פי כן הוא יכול להיות איש כשר באמת. וגם כבר סיפר מזה שיכולים להיות איש כשר אפילו אם אינו יכול ללמוד כלל. ואפילו צדיק יכולים להיות אף על פי שאינו למדן כלל. רק בעל השגה אין יכולים להיות כי אם כשהוא למדן, בגמרא, פירוש רש"י ותוספות. אבל איש כשר וצדיק גמור יכולים לזכות אפילו מי שהוא איש פשוט לגמרי. ולא עליך המלאכה לגמור, ואה אתה בן הורים ניבטל ממנה. ע"ז <coughs> כל העולם מלא מחלוקת. אין בין העולם, וכן בכל עיר ועיר. ובכן בכל בית ובית בין השכנים ובין כל אחד ואחד עם אשתו ובני ביתו ובמשרתיו ובניו. ואין מי שישים על ליבו התחליט שבכל יום ויום האדם מת כי היום שעבר לא יחיה עוד ובכל יום הוא מתקרב למיטה. ודע שהכל אחד, שהמחלוקת שבפרטיות בין איש וביתו וכיוצא כנ"ל הוא גם כן ממש המחלוקת שבין המלכים והאומות כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת והם מתגרים זה עם זה כמו שיש מלחמות בין האומות גם אפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינה של אומה כידוע מידות האומות, שזה כעסן ורוצח וכיוצא. כמו כן, יכולים למצוא פרטיות בבני הבית, אפילו אם אחד אינו רוצה לריב או רוצה לשבת בשקט ושלווה. אם כל זה הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקת והמלחמות, כמו שנמצא בין המלחמות שבין המלכים והאומות, שנמצא לפעמים איזו אומה שרוצה לשבת בשלווה, ואינו רוצה שום מלחמה. אדרבה, הייתה מרוצה להשתחוות לחברו כמה פעמים. עם כל זה חוטפין אותה גם כן על כורחה לתוך המלחמה. זה אומר שיהיה מצידו וזה להפך עד שנלחמים עמו גם כן. כמו כן המעש נמצא בפרטיות מלחמות הבית הנ"ל. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן ונכלל בו כל העולם ומלואו. וכל שכן האדם הוא ביתו שנכללים בהן כל האומות ונלחמים ומתגרעים זה בזה כנ"ל. ועל כן לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. זה נעשה מחמת שהוא לבדו ונכללים בו לבד כל האומות והן נתגרים זה בזה והוא מוכרח להשתנות בכל פעם לבחינת אומה אחרת כפי התגברות אומה על אומה שהם כולם נכללים בו לבדו ומחמת זה יכול להשתגע לגמרי מחמת התהפכות הדעות שבו על ידי התגרות האומות שנכללים בו לבדו כנ"ל אבל כשהוא ביישוב בין אנשים יש מקום למלחמה להתפשט בכל אחד מאבני הבית או בין השכנים כנ"ל המחלוקת שבבית הצדיק הוא גם כן בחינת מלחמות האומות כנ"ל וגם נכללים שם בחינת מלחמות השבטים שנלחמים זה על זה אפרים אל יהודה וכיוצא. וכשיבוא משיח במהרה בימינו אז יתבטל כל מיני מחלוקת ויהיה שלום גדול בעולם כמו שכתוב לא יראו ולא ישחיתו וכו'. ע"ח בכל מקום יש יושר אפילו מי שעושה כל העוולות אף על פי כן בהכרח ימצא בו איזה יושר. רק שיש חילוק בין בני אדם מתי מתחיל היושר. שיש בני אדם שהיושר מתחיל אצלו תכף. ויש שאין מתחיל אצלו היושר רק אחר כך אחר שעושה עוולה. ויש שמתאחר אצלו התחלת היושר יותר דהיינו אחר שעושה כמה עוולות. כן יושר רק שהוא מאוחר הרבה. כגון למשל שהיה מעשה שראיתי וכפר שבה איש חיל, וציווה שייתנו לו הסוסים על הדואר, ושחדו אותו בממון. אחר כך בא שני, והסיט אותו הראשון, שייקח גם כן הסוסים כנ"ל, ושחדו אותו גם כן. אחר כך בא השלישי, והיה צריך באמת סוסים על הדואר, ורצה גם כן לקחת סוסים. והלך הבעל כפר והתחנן לפני הראשון, שהיה האדון שיניחהו. ועתה נשא לו פנים האיש חיל ראשון וציווה להניחו ולא ייקחו אצלו הסוסים. נמצא שאצל זה הגזלן האיש חיל הראשון הנ"ל התחיל היושר אחר שעשה שתי עוולות כנ"ל. ואז התחיל אצלו היושר וציווה להניחו. כי אף על פי שהגזלן נשא עוולות כאלו אף על פי כן בפעם השלישית התחיל היושר אצלו והוכרח להניחו. נמצא שבכל מקום יש יושר כשהחילוק מתי מתחיל היושר כנ"ל והבן וזו בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש שגם בסיטרא דה שמאלה יש ימין ושמאל רק שלהם רחוק הרבה אפילו משמאל של הקדושה נמצא שגם בסיטרא אחא יש ימין מבחינת יושר כשהימין והיושר שלהם מתחיל מאוחר מאוד אפילו מן השמאל של הקדושה והבן ע"ט מה שכשאדם מתחיל לכנוס בעבודת השם ולהתקרב לצדיק האמת באים על הגרורים ובלבולים גדולים, זהו כמו למשל כלי מים, שמתחילה נראה כאילו המים צלולים. ואחר כך, ששופטין ומעמידין המים אצל האש, ומתחיל להתבשל, אזי מתבלבל המים ומעלה הרתיחה כל הפסולת שהיה במים, ועולה כל הפסולת למעלה. וצריך שיעמוד אחד להסיר חלאת ופסולת המים בכל פעם. ומתחילה נדמה כאילו המים צלולים לגמרי ואחר כך נראה הפסולת שבמים העולה בכל פעם למעלה ואזי כשמסירים בכל פעם חלאת ופסולת המים אזי אחר כך נשארים המים צלולים וזכים באמת כרוג כמו כן ממש קודם שמתחיל האדם לכנוס בעבודת השם אזי הטוב והרע מעורבבים בו מחמת שהם מעורבבים מאוד אין נראה הפסולת והרע שבו כלל כי הם מעורבים יחד לגמרי, הרע עם הטוב. אך אחר כך, כשמתחיל לכנות בעבודת השם ומתקרב לצדיק האמת, אזי מתחיל להזדכך ולהתברר, ואזי עולה הפסולת והרע בכל פעם למעלה, כמשל הנ"ל. וצריך שיעמוד אחד, שיסיר ממנו אכילתו ופסולתו בכל פעם, ואזי יישאר אחר כך זך וצלול לגמרי באמת כראוי. היה אפשר להוציא הפסולת והרפש מיד מהאנשים שהיו בגשמיות מתחילה ונתקרבו לאשר נדבך. אך מה יהיה? אם יהיה מוציא הרפש, יוציא הרפש עם המוח מאחר שמעורב הכל יחד. על כן ההכרח להיות מתון מתון עד שיזדכך מעט מעט.